Uslovi ispravnosti bravaka, evo sad smo gore imali sjednim jednim bratom malo razgovor. Prvi uvjet za ispravnost braka jeste da su oba supružnika buduća saglasna, u smislu nema prisili. Druga stvar, saglasnost staratelja. Ovdje, pazite, neku nut smo u BKC-u malo duži o tom je pričali, dobro je da to poslušate. Velika je Allahova mudro što je propisao da se staratelj pita u braku. Tamo ti mojim muslimančićima reci nek tiše pričaju. Da i babo ne bi malo pred narodom kritikovalo. Evo danas u tim životima virtuelnim. upozna se neki vrat sa nekom sestrom. On je najveći oštopler koji postoji na planeti. Ali on zna fraze, on sa njom sestro, islam, musliman, sunnet, šerijat, tevhid, suze, krokodili. Sve život je on, najveći musliman. Ona jadna za njim, to je muđahi, to je alim. Ona ga je sve, elhamdulillah, irhamu kella, djeza kella, hajr. Ma sveti, on ti je musliman, nema ga većih na planetu. I ona jednama vodi me, nemaš kući, nemaš auta, nemaš nogu, nemaš glavi, bez ruku, si bez očiju, ti si najbolji s slimani na planeti. E zato ima staratelja. Odimam rođak da ja vidim malo tvoje hard diskove na koje su ti frekvenciji. A. I zato znači nemoj da se igrate, Boži postanje kaži, na uh, brak sklopljen bez staratelja je neispravan. Znači, nemojte se igrati, uzimati tuđu djecu bez dozvoli staratelja. Na, takav brak je neispravan. A iza toga se krivu mnoge mudrosti. Ti odvedeš djevojku, nakon 15 dana i vratiš, ona nema kud babi, nema kud od babi. Nakon kad je babo, dadni babo, zna šta je uradio i kaže, razumiješ, ha, ja znam ko je taj zet Z, im, može biti problem, može se opet deset raz od braka. Ali to sve zna babo, nijema ništa tajno. I zato tajni brak, no, nema, nema tajni brak. Staratelj, svadba, svjedoci, to je širijatski brak neki tajni brak u studenskom domu, ne zna niko, zato sutra bula hoda trudna. Otkud bula trudna, čovje, šta je ovo? Ma kaj ona je udata, al to ne zna, samo znaju, troje njih, dvoje sklopili, neđu u nekoj magaziji upatili, potpisala se i to je to. Kakva bola pod magazin, kakva šta? Babo, bez babe ništa. Svjedoci, svadba, neći čitavo selo zna da je to. Sutra kad vidi je bulu trudna, kaže mašalala Allah, onda uberičet, to je validno djete, ispravno, šerijatski. Nemoj da mislite čovjek udari ga malo u glavu, ja, ima li ikakva opcija, neđe u magazin, nas dvoje se potpišemo, ne zna niko. Ima mnogo toga, sutra kad je razvedeš ona dođe kući, dođe neko prosit, kaže, babo, bojrom, kao, bila udavata, kako što je ne bila udavata? Pa bila udavata, gore neđe u domu, u magazin se nekoj sakrali, razumiješ, pomišljeli i tako. Zato se ne igrate uvjet validnosti braka je staratelj. Nema braka bez starateljstva. Ima onaj drugi problem, ali ono neću da ga govorim, zato što ste vi odmah shvatiti da su sva pitanja takva. Kako riješiti problem kad staratelj ne da djevojci? Ali to kad dođete dotle, onda tada nazovete nekoga. Ali u osnovaju ne može bez staratelja. Kad dođe to kada ne da babo zato što sam ja muslimao, i imam bradu, tada nazove nekog daju pa će njom kaza šta ćeš dalje. Ali prvo je mora biti babo. Molim, nije Boga mi, nije Boga mi. Ja ošao kod čovjeka koji ne klenja nikako. Pokud su mu navratiti u prije 12 godina, ovako kako mi sad vidiš. Selam, aleik, selam, hađi, a kako si, dobro sam, ja sam došao, ona tvoja, tako imeju i tako, pošto ima više četki, tu i tu, ja, i se ona dogovorili, mi bi se uzeli, jesu se dogovorili, Allah vam dao svako dobro, neka vam bude sasrećom, sutra dovodi, hoću da vas potpišemo, da vas venčamo i završena Najlakše je reći, neće mi dati oni... Ba... Otiđi, pokušaj. Kad vidiš da su te izbacili, izbili te, ma ljudi, evo, vjerujte mi, sad mi, brat, priča. Kaže, ja sam mislio da će me punat zaklap minimalno kad modim. Ja, došo čovjek, sam što me nije, kaže, pošao nosat u oblacima. Ma, draga, djeco, nek vam je sasrećo, nek ste živi, zdravi, ništa. Znači, tvoje je da odiš, da pokušaš. Ne damo zato što si vehabija. Dobro, sad imamo druge metode kako to rješava. Ali tvoje je prvo da pitaš i da tražiš dozvod.